بسم الله ندلل نسمدحه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه ومن تلى الاحساب الا يوم الدين قال الله تعالى في موكبه التنزيل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الصالحين هو الذي انزل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فان انفذت فحديث كتاب الله واخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشلل الأمور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم نعوذ بك من عذاب النار فإذا كل القرآن القران فاستمعوه وانستوا لعلكم ترحمون ndugu zangu watukufu wa Islam baada ya kumsumbidi Allah azza wa Janda, na kumtakia rehma na amani mtukufu adija mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wahusieni nikiwa mwanzo kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah ukweli wa kumcha kwa kuwacha yale yote Allah aliyotukataza na kufuata yale yote aliyotuamrisha kwayo tuyafuate ndugu zangu watukufu wa Islam tunamshukuru Allah kwa kutuwezesha kukutana katika siku hii tukufu katika masiku ya wiki. hakika Ijumaa ni siku tukufu katika wiki ni siku ambayo inawakutanisha Uislamu katika misikiti mbalimbali na kisha wanakumbushana katika maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni jambo la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha tumo katika mwezi wa shaabani, Mwezi ambao kuna matukio mengi katika historia ya Uislamu yaliyotokea na ndiyo makusudio ya kutuba yetu ya leo tutagusia baadhi ya matukio hayo. Lakini ukiwa ni mwezi tu kisha unaingia mwezi wenye matukufu mengi ambayo Allah wamewinia wa Uislamu. Wa Allahumma fi shahri Ramadhani. Tunamuomba Allah atupe fikishe katika mwezi uo ni mtukufu mwengi, mwezi wa Ramadhani watukufu wa Islam mwezi Shaaban ni miongoni mwa miezi ambayo ina historia katika historia ya Kiislamu na leo tutakumbushana baadhi ya matukio katika tukio kubwa yaliyotokea katika mwezi wa Shaaban Hii yote ikitwa kutupa mazingatio yaliyo makubwa Mwezi wa Shaaban hakika yametokea matukio mengi miongoni mwao ni katika tukio kubwa kabisa la kubadilishwa kibla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka katika mji mtukufu wa Sham kisha kufana katika mji mtukufu wa maka kisha tutaangalia kwa uchache kabisa kulingana na muda wetu mafunzo yanayopatikana baada ya kubadilishwa kibla hicho Hakika katika mwezi wa Shaaban kuna matukio kama tulivyotangulia miongoni mwao ni kukubadilisha kibla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka katika msikiti mtukufu wa aksa kule Sham na kisha kufanywa katika msikiti mtukufu wa maka ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ni matarajio yake baada ya mwaka wa pili toka afanye hijra kutoka maka kwenda Madina akawa ni mwenye kuomba matarajio hayo Allah awe ni mwenye kumbadilishia kibla lakini katika mabadilisho ya kibla hicho kuna mazingatio mengi na kuna matukufu mengi ambayo yanakuwa nienderevu katika umma wa Islam toka katika zama hizo mpaka katika zama zetu hizi ambayo ndio tutakayoyagusia katika hutuba yetu ya leo Watukufu wa Islam hakika baada ya mwaka wa pili baada ya hijra Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisali katika miezi sita au saba katika mji wa Madina akielekea katika kibla cha awali kule Sham na kisha baada ya hapo ikawa ni yenye kubadilishwa na kuelekea katika mji mtukufu wa maka. nini mazingatio katika matukio kama haya hatika Hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wake wa pili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuomba mabadiliko hayo na Allah Subhanahu wa taala akawa ni mwenye kumtekelezea mjawa wake lakini Allah Subhanahu wa taala Awali kabisa akiwa ni mwenye kutoa mazingatio makubwa kwa waumini Hakika ye hayuko pamoja na wale mazwalim hayuko pamoja na wale wanaoufanyia ufisadi Uislam na wale wanaohuru katika haki za waislam basi Allah ni mwenye kuafedhesha Mayahudi walikuwa ni wenye kuulizana ni vipi Utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kubadilisha kibla chake. Haya maswali walikuwa ni wenye kuulizana ni kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa ni mwenye kubadilisha kibla chake. Aliyakuwa alikuwa akielekea katika Sham na kadini kaelekea katika mji mtukufu wa Madina ni Allah Subhanahu wa taala amezihilisha wazi kabisa kwa wale maadui wanapofanyia uadui katika majambo ya kislam basi ye hayuko pamoja naye wala ye hayuko pamoja na watu wao Allah yu pamoja na waumini utaangalia hata mifano katika zama zetu hizi wale wanaofanyia ufisadi katika majambo katika Uislamu katika mambo ya Kiislamu basi Allah alimwele kuafedhesha na hakika hii ni faraja kwa waumini juu ya matarajio ya Allah Juhi yao yeye yu pamoja na wale walioshikamana katika mwenendo wake kwa usabiti, wale ambao watakuwa wako pamoja na kupata maamlisho yake basi Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na watu hao katika kuyatekeleza majambo yao wala si mwenye kuyaangusha hii inawapa fiche waislam kwamba kushikamana na kuyatenda majambo yao haliakuwa hata kama watakuwa wakifanywa mazila basi si wenye nyokuayaacha katika majambo kama hayo Allah yupa moja naye na atakuwa ni mwenye kuwapa nguvu katika matukio hayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwazeheshesha mayahudi kwa kuwaita wao ni watu wasiokuwa na ufahamu ni watu katika jamii wasiokuwa na akili ni watu wajinga kabisa kwa kuwa tu walipuuza yale ambayo ameyafanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala anasema sayakunu sufaha'u minan nas hakika hakika wale wakumbavu katika watu hawa ni wale wayahudi waliomfezeshe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dawa yake kule Madina lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kuwazoofisha na pia katika maeneo yetu katika zama zetu hizi tunashuhudia uwadui mkubwa unaofanywa dhidi ya Waislam, wa lakini katika uwadui huo huo wanajikuta wamefanya ulinganizi wa watu kuingia katika Uislam. Hii inaziidisha wazi kwa yale matukio yaliyotokea Allah yu pamoja na waumini katika yeye ndiye moyo kiongozi na yeye ndiye anayeisimamia dini hii bali waumini wanapaswa wa katika majukumu yao wasiwi wenye kurudi nyuma Hakika Allah yupa pamoja naye pia katika tukio hilo hilo la kubadilishwa kibla cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa sana jifunza juu ya subra wanaokuwa wanaotakiwa wanayenao waumini katika yale matarajio wanayokuwa kiatarajia. katika malengo yao katika kupeleka dini yao na katika mambo yao yote ili mradi kupeleka gurudumu mbele la Uislamu Hakika katika ufisadi unaoendelea ulimwenguni kila mmoja katika waumini, basi matarajio yake ni akitaka ya nini itapatikana suluhu ni lini tutaweza kuishi kwa amani ni lini yatakuwa kupotea mazila haya basi Allah subhanahu wa ta'ala katika mafundisho kulingana na mabadiliko ya kiblaichi Allah subhanahu wa ta'ala anawataka waumini wawe na subra kama alivofanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na subra Hakika baada ya kufika ma Madina akawa ni mwenye kutamani sana kugeuka ku, kugeuzwa kibla chake na kuelekea katika mji mtukufu wa maka. lakini matarajio haya yakawa ni kusubiri kwa yule mtunga sheria ambaye anayatimiza na hakika ni faraja kwa waumini haki ka katika kufanya hayo katika subra katika kuyaangalia basi watakuwa ni wenye kufarijika nayo juu ya matarajio yao ambayo wakiyasubiria <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadinara Kad narata talabu wajhika samai hakika tumekuona ukigeuza geuza shingo kuangalia mbinguni ni lini itakageuza kibla yako ni lini matarajio yako yatakuwa ni kugeuka kwa kibla kutoka katika mji mtukufu wa Sham kuelekea katika mji mtukufu wa maka. na Allah subhanahu wa ta'ala akasema hakika sisi tunakutimizia juu ya yale wewe ambayo unayahitaji hapo hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yale katika matarajio yake yakawa ni yenye kutimia baada ya kubadilishwa kibla chake kutoka katika mji mtukufu wa Sham na kuelekea katika mji mtukufu wa maka. na hii inadhihirisha subra katika matarajio ya Allah subhanahu wa ta'ala pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa niwe kusema katika hadithi iliyopokelewa na Bukhari kutoka kwa Bara lama kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadinati aswaraati nahwa bayt al-maqdisi 16 au 17 fi hadhihi shahara hakika tume ulipohama kutoka katika mji mtukufu wa m katika mji wako wa ikapita miezi 16 au miezi 17 ukawa ni mwenye kubadilishiwa kibla chako <clears throat> katika miezi hiyo na kuelekea katika al uliokuwa ukiitarajia hii yote mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kutimilizwa katika yale matarajio aliyokuwa akiyahitaji watu wa Uislamu tuna matarajio mengi juu ya Allah subhanahu wa taala katika ahadi zake katika yale ambayo yanotusibu katika mazito ambayo yanatokea katika ulimwengu huu basi Allah subhanahu wa taala anatutaka tufanye subra hakika katika matarajio hayo yatakuwa ni yenye kutimia kwa sisi kufanya subra isitokee mtu anachengeuka kwa kufanya mambo yasiyofaa ya kuwa anasema hii matarajio ya Allah na haya makusudio ya Allah wa ahadi zake zitakuwa ni zenye kutimia lini hata mtu katika majambo yake katika mafanikio yanakuwa si yenye kwenda vile anavyotarajia basi awe ni mwenye kufanya subra kusudio la kufanya subra ni katika kusubiri ili kuweza kutimilizwa hakika ya Allah yeye ndiye anafanya jambo vile anavyoshaka kwa muda ukusudia yeye japokuwa wewe unakuwa umejiomba kwa muda uliokusudia wewe lakini yeye ndiye mtunga sheria na yeye ndiyo mpangaji basi tuwe na subira tukisubiri ahadi hizo kutimia kwa muda aliyokusudia yeye katika majambo yetu sisi katika kupeleka Uislamu na majambo mengine yote katika mafanikio yetu basi tuntarajie Allah subhanahu wa ta'ala katika kusubiria imladi tu yaweze kutimia na katika kusubiria basi harakati za kulipeleka jambo lile mbele ziwe zenye kuendelea wala zenye kustop kwani zinapozidi hiyo italeta faraja kwa Allah subha kwa waumini na kisha Allah subhanahu wa taala kuweza kulitimiza jambo hilo usifu wa Islam hakika katika mazingatio mengine tukio la kubadilishwa Kibra. linatufanya tukio la kubadilishwa kibla linatufunza katika zama zetu hizi na waumini waliopita hakika yalikuwa ni matarajio makubwa kabisa pale Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshusha amri yake katika aya tuliyosomeana hapo hapo waumini wakawa ni wenye kuitekeleza amri hiyo hawakusubiri ni au ni mda gani kwa kuwa imetukuta angalia Allah anabadilisha kibla wakiwa katika ibada ya swala na hapo hapo wakawa ni wenye kubadilisha mwelekeo kutoka katika kibla cha zamani na kuelekewa kule ambako amri ya Allah subhanahu wa ta'ala inatekelezwa tukio la kubadilisha kupokea amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa, kwa utukufu wake na kuiotekeleza katika muda huo huo hii ina mafunzo makubwa katika zile sheria na amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinapotakiwa kutekelezwa wala hazina muda wa kuisubiri Ndio maana utakuta katika historia kuna msikiti huko Madina, kuna msikiti huko Madina ukiitwa Kiblateni kwa kuwa ulisaliwa katika swala moja ukaelekea katika uelekeo wa kibla mbili tofauti. Katika swala moja kibla mbili tofauti. Hii ikadhihirisha wazi utu. Namna Mtume na maswahaba zake walivyopokea hukumu ya Allah hapo hapo na kuitekereza. Hatika Allah ndiye mtoa hukumu na sisi tunapaswa tuzitekeleze wala hazina muda maalum kusema tunasubiri nyakati fulani au kulingana na matukio kama zilivyoteremka. Masala ni Qur'ani imeteremka kwa tadarujid kidogo kidogo basi tuitekeleze kwa kidogo kidogo sisi katika zama zetu hizi tunasubiri Qur'ani ipi hali ya kuwa imeisha tinia zile zilizokuwa hukumu zote basi zitekelezwe zote amara allah ta'budu ta illa iya inil hukmu ila lillah basi zote kwa pamoja ziwe ni zenye kutekelezwa na wala mtu asichukue baadhi na hizi ndio sifa za waumini angalia maswah radiyallahu anhuma na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wako katika ibada tukufu ya swala na hali ya kuwa wametekeleza amri iliyoshuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kubadilisha kibla na hivyo ndivyo walivyofanya katika majambo yote kubadilika katika amri za Allah kila itakapokuwa imeshuka na wala haikusubiri muda fulani au wakati fulani au kutekeleza jambo fulani kwanza hii ina mafunzo ndugu zangu wasukufu wa Islam tuwe na mabadiiko pale tunapofikishiwa haki basi mtu awe ni kwa kukinahi ukweli huu ni kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na haya yanakuwa ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi mja anapofikishiwa awe ni mwenye kuyachukua na mwenye kuyatekeleza hapa ndipo yatapatikana mafanikio na Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi yale yaliyomema wale ambao wanayatekeleza watu katika ahadi zake kwa wakati uliokusudiwa wa al'asli innal insana la fi إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بَارَكَ الله لي وَلَكُمْ وَيُصَلِّي المسلمين والمسلمات في كل كُلِّ ذَنْبٍ الله إنه هو غفور الْغَفُورُ وهو البر الْغَفُورُ الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقفوا بعد بعداكم حميدي الله عز وجل نكمتيا رسله متوم محمد صلى الله عليه وسلم وتقفوا الاسلام Maksudio ya hutuba yetu ya leo ni mabadiliko ya kibla cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilichotokea mwaka wa baada ya hijra Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa taala ambadilishie kibla lakini nini mazingatio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubadilishiwa kibra hapa ndio maudhui ya hutuba yetu ya leo yanapopitia tukaangalia katika tukio la kwanza ni Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na waumini na wala hayuko pamoja na wale wenye uadui mkubwa Allah ni mwenye kuafedhesha wale wenye uadui na dini yake Hakika ya Allah hayuko pamoja nao hii inawakuta waumini wawe ni wenye kuungana na wawe ni wenye kufanya subra na wawe ni wenye kushirikiana katika majambo yao yote tukaangalia katika yale matarajio tunayoyataka tumsubiri Allah Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kutoa uamuzi juu ya yale matarajio isitokee mtu anatarajia kitu akitimii basi inampelekea ye kukufuru kisha baada ya kutimiza basi ni mabadiliko baada ya kupokea hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika yale mabadiliko ya kupokea hukumu ya hukumi Allah Subhanahu huwa Ta'ala hayana muda wala hayana saa ni pale yatakapotokea na mabadiliko yafanyike kwa muda huo huo wala subiria kati nyingine pia tunaendelea katika jambo jingine ni katika kuzifikisha hukum za sheria mara tu baada ya maswahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuupokea ujumbe kutoka kwa Allah katika mabadiliko ya kibra basi wakawa ni wenye kubadilika na kisha haimaanishi ujumbe huu ulitokea katika mji wote wa Madina bali ni katika msikiti ambao alikuwepo Mtume kwa kuwa yeye ndiye anaeheshuhiwa wahi na kisha baada ya hapo basi maswahaba wakawa anhuma wenye kuwafikishia watu wengine wakatembea katika misikiti mingine na kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala dui ya kwamba kibla kimebadilishwa kibla kimebadilishwa kila sehemu hii inatupa mazingatio na mafundisho unapopokea ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala au yanapokuwa yamezihiri maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi kila mmoja awe ni mwenye kumfikishia haki haki inapozihiri mtu amfikishie ndugu yake haki ile na iweze kutawanya paka sehemu zingine bila kufanyika mambo kama haya basi Uislamu ungeishia katika maeneo hile ile au bila za Kiarabu lakini maswahaba radhiyallahu anhuma walikuwa ni wenye kutembea na kufikisha haki ile wakifanya dawa na kuisambaza haki kila maeneo na haya ndiyo makusudio na haya ndiyo malengo nasi sisi tunapaswa tuyachukue haya haya mafunzo na kuyaweka katika jamii leo inatokea mtu anakuja katika misikiti anatembea katika Jaula mbalimbali akifanya analingania haki basi anakuwa ni mwenye kuifanya peke yake bila kumshirikisha ndugu yake Muislamu. Hii sio katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika wakati huo huo wamemaliza kupokea hukumu, wamemaliza kupokea sheria kutoka kwa, kwa mtunga sheria, basi wakakuwa ni mwenye kuisambaza katika maeneo mengine na watu wengine wakawa ni mwenye kupokea na kuenda kuitekeleza watukufu waislamu utashuhudia katika miji mbalimbali ambayo zinakuwa na waislamu wengi Ziki... zikiwa katika hali kama hiyo lakini zinachukua baadhi ya sheria zinachukua baadhi ya hukum na zingine zinakuwa ni wenye kuziaacha ya Allah anasema utqulu fi silmikafa ingia katika uislamu Mzima mzima yani kwa maana wizichukue hukumu zote na sheria zote na kuzitekeleza na wala usio ni kuchukua baadhi watu utaona hairati mbali mbalimbali wakiandaa katika utukufu wa korani, wakiandaa katika kugawa katika mali zao wakiandaa mambo mengi katika heli, lakini anashindwa kumsaidia ndugu yake Muislam na aliakuwa ni jirani yake mazila yanayomkuta maovu yanayomkuta yeye ndio anakuwa sababu au yeye ndio anakuwa chanzo cha kuweza kumzuru Uislam, hapa unakuwa umechukua kipande katika za Allah subhanahu wa ta'ala hii sisi la tulioifuata ni katika hukumu zote maswahaba radhiallahu anhuma walizokuwa akiyafanya waliokuwa wakiyatenda mpaka kufikia utukufu huo leo hii tunawaita razi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao Si kwa sifa tuwetu waliishi na mtume au kwa kuwa tu wenyewe walizaliwa katika zamani ya ni bali walizichukua hukumu na zile sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ufasaha na kwa usahihi wake. Leo taona watu hata tu vipindi vya swala wanaswali katika baadhi au baadhi ya masiku. Yaani hii yenyewe tu swala inakuwa na mapengo mapengo vipi katika sheria na hukumu zingine. Watukufu wa Islam, na heri kama hizi tunayakumbusha haya munasaba kadisha na zama zetu na matukio husika mwezi huu wa Shaaban haya yalidhihiri katika mji mtukufu wa Madina kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalla ni namna gani alivyokuwa akizipokea hukum za Allah subhanahu wa taala na wale waliokuwa pamoja naye na kuzitekeleza kwa dini sisi katika zama zetu hizi tuwe ni wenye kuziacha au kuchukua vipande vipande kwa mifano mikubwa tunayoshuhudia katika ulimwengu. watukufu wa Islam tubadilikeni katika hakika ya Allah ni mkali wa kuadhibu. Haiwezi kufanikiwa kwa kuchukua nusu nusu umeambiwa uingie mzima mzima katika utukufu wa Kiislam katika ulinganizi wa Kiislam bali unakuwa ni mwenye kuchagua baadhi na mengine unakuwa ni wenye kuyaacha. Hata katika utekelezaji wa ibada unatekeleza baadhi na zingine unakuwa ni mwenye kuziacha. Hapa bado tunakuwa hatukufikia lengo, makusudio ya kukumbushana haya, basi tuwe ni mwenye kubadilika Hakika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hata walinda wa Islam, kama anavyoendelea kuwalinda kulingana na anaowakuta lakini bado dini hii inazidi kuzihiri na dini hii inazidi kuongezeka na mwili unazidi kuwa mkubwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد اللهم اعذ الاسلام والمسلمين واعذ الشرك والمشركين وادمر اداء قدين اللهم اسر مسلمينا والمسلمات اللهم انصر امتي محمد اللهم انصر امتي محمد اللهم ارحم محمد لنا عجل على منهاج النبوه تباركت يا هذا يوم العرض ارسام الرصين اللهم سائلنا لما نريد بفضلك يا لطيف يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارسام الرصين اقيم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر الله اكبر الله